Bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wa s-sahbihi s-sallam wa taslimin kathira Allah në maruhur e falenderojmë, vetëm për e ti ndihme dhe falen e kërkojmë. Levdatët, bekimet e Allah qofsh me Muhammedin sallallahu aleyhi hosallim, me familjën e ti me shokët dhe gjithëta që ndjekin rrugën e tjurë dhe ndihme dhe ndihme dhe fundë të kësa i dhote. Të ndërullat dhe besëmëtar, po e rikëthejme, nëhamdullat, prap legjeratave të zakanshme që kemi pas me heret, pas namaz e sabaut, në këtë kohë të të bekuar, në këtë kohë që pejgamberi sallallahu sallem ka inkurajuat dhe ka preferuar që besimtaritit aktiv të mësën të angazhoat dhe është pësej që tashmë kjo rrje dhe dirseve dhe të vazhdo në tutje dhe lu sallon që nështë kemi ndërperit dhe nështë kemi ndarje. Në takime tonë e në këtë kohë, ne kemi pasë arrasin që zbashku të, të trajtojmë temrat ndryshme, Alhamdulillah, në këto takim është spjegu biografia pejgamberit s.a.ll. Pas taj temat të tira që kanë bëjmë me Islamin, me Koranin, e kështu më radhë. Por sotë që trajtojmë temat shumë ta, prapse pra mbetin temat tjera që ne kemi në ujë për to. Dhe temat që ne kemi në ujë për to të ndrëmëtër, jenë edhe temat që nuk tema kemi trajtuar, por dhe temat e trajtuar e ne kemi në ujë për to nga se Allah Gjallavala atatë në Koranur dhekir, fa inë dhikra të në faul muëminin. Tëri kujtan nga se këri kujtemi bëndë dobi i besimtarë. Në shuka Allah Gjallavala garantan se besimtarën qohë se dhe mësimin e njejt e përsërisin, ata përfitojnë. Për nësarë kime në vojtë që lejtë të dëgjëm dhe dë një ajetë që e kime dëgjuar më dhjetër herë, po në rëdëgjimi ti në mëndë saktuar mund për rastet e të tira. Sa so, koha ditët përgamberit a.s.a, tu e samë që i kemi dëgjuar, po ndoshta jo dhe kuptuar sa duhet, po ndoshta i kemi haruar, dhe vje momenti që këtu e dëgjën, duke si kurse me qenë këhera e parë që ti i ke dëgjuar. Si kurse ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, në momenti kur është trëndit nga vdekja përgamberit s.a.ll. dhe i ka bellë të vepullimet e njuhura që e dimë që arë ka bërë Omeri radiallahu ta Që dhe kërë Ebu Bakr e kërëzua jetin në Sunë Ali Imran, se vëmëa Muhammedun illa Rasul, Muhammed i Aleyhi s.a. nuk është të gërë pasë të të uvarë i Allahot, në që fësa i vdësë, apë u vritët, a të të këtheni prapë, në kërë njërë antës, apë të të të bidhën instabilë finë Allahot. Ka Allah ka para dhe imru, se këmë i vdëjkë, për e gëmbëri s.a. s.a. s.a. Që e kërë dhe gjuhë kët përthu e se tash më ka zbrit, të të komunikër më heret, e se hat më t'i ka bo mire, e se arre ka nëngu këtë hajet, kështë të mire? Për daj të nditjet e caktu uvara dinamikë e jetës të në vëndëzër, nga vëndë shpeshe që ndërta gjerët elementarën nga një në miharru, mësë më pas për asyqë, mësë klasin për to që ndërta më të komplikuar dhe, të më, dhe më të detajzuara. Andaj, ka shumë tema që një ke menur për to në në njërën herë, njërën herë, ndodhë që njërëzit të harrojnë, ndoshte edhe mështë të këndë të njohur, se prej kuj do të një mësu. Sëtë ka shumë burime të informatave. Zatër në kjo kohë, një e si kohë e, shpërthimit të informatave. Nën ka shumë mundësi njëri me mësu, me dëgju e kështë mëradë. Ka shumë mësu sa, të lojlojshëm. A janë të gjithë të sig A janë të gjithëta të duhurit, anë mësunet të që duhet, kjo pasaj është pëllim të të tërë. Dhe ne dimë si jorëllë herë, do nëndodhë që njëri, sa të që këtë devijim, mund përmirsohet, mirë për momentin kër një gjenë e mësën një devijim e të gabume, kjo është fështirë të përmirsohet. Rësuje është me rëndësi shumë njëri të përsa këton se kosh është mësu si ti, pejkujt mësën, pejkujt m më më e kër bje fjole për mësusit edhe për mësusin, na të ndëruhë dhe zërë besimtarë, e kemi këtë punë shumë të qartë. Je përshka këse ne shumë të meqim, na. Ose këne sudju shumë. Menë për Allahu gjallë gjerallë, u në Koran, ndëmë thonë, në ka folë për ta mësues. Zaten, ndë është ta, shumice e ajeteve është për ta mësues. Shumice e ajeteve në Koran është për ta mësues. Ose f Asëte fëtë Allahu gjallat gjelalu hu Për fjalët e tune Kontributën e tune e kësë më rranë Andaj të mundum e që ne Të flasin për pejgamber të Allahu gjallat gjelalu hu Jo me të në kuptimim historik Por të bërmin dhe lidhje inshallah Mes asaj që kanë dodh Dhe mes asaj që tanë i përndodh Dhe për të kishtë në qenë Për pejgamber të Allahu gjall Qëfar dhe të bëndin këtë kohë Qfar dhe të bëndin me këtë sitat Mums a.s. E pejgamberi tani ujeh Alihi Sallam, a është e mundur të bëhet një lidhje mes dy pikave, kohës që ata kanë jetuë edhe kohës një jetu. që ne jetojmë? Është e mundur. Po të mos është e mundur, Allahu xhallahu ta nuk këthemi përmand Kur'an e çët mbetet përmendet pyetja më të tekja më të Kur'an. Që Allahu xhallahu ta ndëruaz nuk e ka përmendur si ngjarë historike, por i ka përmendur si burim të mësimit. Dhe ne çeshi kuim sa një ndonjëherë. Njerëzit kalojnë për krizat ndryshme, besimtar i ose jo besimtar. Njerëzit i ka krizat të ndryshme. Edhe pse ka shumë, do të them lehtësim, ka shumë begati mirësi elhamdullah. Megjithatë, gjitha këto mirësi, gjitha këto zbulime, gjithë ky zhvillim ekonomik, teknologjik, shkencor, mjekësor nuk ka arritë që njeriu të mia zgjidht të gjitha të elashat nuk ka rritë që një rritë me, me lehtësu ose me ndihmu me i kallu njëta krizët. Njeri papë ko kriza, njeri papë ko problemat. Në që ose i përmbedin të problemet që i kemi njësë të në nëzërë, nështëta kështë mujt me u përmbedin nështëta në tri gjera këvesore. Jo që këtu tri e janë vetë në problemet, ka shumë tjera, mirë po nështëta e këtu tri janë atër më të rëndësishme që do të mundu me t'japin përgjigjen për Utëzime të pegambarve, e që janë përlejme edhe krizat të kohës tonë. Qëfar krizat ka sot? Nga krizat e më dha, sot është orientimi. Ka duhet me shku njëri. Pse duhet në këtë kohëje me shku? Duhon, jetë ati ka duhet me orientu. A njen jetës ka duhet njëri me qu? A është në binar të duhet jetët njëriut? Apo dikur se ka jetën të orientuar gabimesh, të qëriëntuar, dikur se ka farët orientuar, dikur se orientuar një dalë gjetës ja qëriëntuar, ta një qërështu i qëriëntu, më shkanë një kodë gata një për të orientuat, e kështu më ra, a është fokusi i qartë, a është orientimi i dur, a janë të organizuar atë gjitha aktivititët tona, a janë të organizuar atë gjitha punët tona, dhe më në thonë, më përpuhethe me orientimin i dur. Aja që ka e bën tipin sabat dhe në aksham Pre aksham dhe në aksham A është komplet në përpuhëthje me Orientimi që du është të minjek Apo ka herë është në përpuhëthje A ka herë me ka është në përpuhëthje A kështë më rron A ne kemë nëjë për orientim Pastaj Edhe të orientimim Në mundim e ditë orientimin Në mundim e ditë kahjen Por dhe janë krize e dy të rarës Motivimi Në një është letë demotivohen Njerëzit ka plot nga dashërimi, nga lodhja. Prandaj sa arë, por shumë dëgjojm nga një tjetërse i na ka thënë nga plogështia, e na lodh. Po dim çka duhet po, si janë ata që kimi qen? Ka plogështi, ka lodhje, ka ngjecje. Do thonë niveli i durimit nuk është niveli i kërkuar, niveli i msimit nuk është atë duhet. I përkushtimi ndaj Allahut dhe Llora ka probleme. Simi te kalu këtu. Këtë dinamikë, këtë probleme, qysh ka mosin i përgjegjëtar, për shembull angazhimi ti përpika ti me qenë me dëvërtet e nivellit të gjenët i adën, o gjenët i firdaus, gjenëve të nolë ta, që të ngritim nivellin edhe të, të kërkesëve tona. Nga se jorën e dëgjujem, për shambull, që nga, nga shgënimi edhe nga demoralizimi, dëgjujem e fjonë nga njerën që s'na kam urmana ndë njerë që kanë me i dëgjuhu okën. Për shambull, ju vetëm për vete, Por do gjëmë që besimtarën do shta edhe, edhe në aspekt në dukimit të fëmimet e ti, që e pritë shmash të investojnë ma shumë se në vetë në ti, ti bënë ma pëmise vetë, gjemë se është shumit dhe kurajumë. Fletë për fmitë që më rëndësimes me pi drogë, më rëndësimes me konë, të harameve të mlaja, kështu më radë, a që ky kë nivelli kërkuar, ko është motivë për të bërë njerës të mlajë, hafuzlarë, mësusat të mlajë, sh besimtarë të në baj, më të maj së na, më tijive të maj ku janë, që tijen kësutë, tijen e shudek shumërratë. Andaj, atajbë në Birebah, ka qenë për dijetarit të abenve, pa ka qenë një rrëjë cili, do në nësikur se kejnë përmendë dhe sara, një rrëjë cili, në, në aspekt një ashtëm, asni faktorë, asni faktori i ashtëm, nuk e ka bërë konkurrent këtë njeri që tjetë dijetarit të abenës, absolut e të eshtë. Masë fari ka qenë në rabi shi të në tregë, s'ka pas prej ardhje, fisnike që në atë ku ka qenë shumë rëndësishme, s'ka pas të rëgjimit pasuris, ka qenë bërë thadë, bësh, nënë ati ka punu sa me një bukë, s'ka pas pozit, doonë gjithë faktorët e jashtëm që këtë njeri e bëjnë diku shi në të armen, kësi ka pas. A me qëka ka pas? Ka pas në donë që ka pas më të të nartë, dhe ka thonë, qi halifet kanë motul të komun supit e jaftë. Dhe kuşme e dëgjohu këtë ambicie kësaj nonë që më kanë kë, çe finoa sa kë. Nonë që është punon atë. Ai ondër në nonësë kë. E ka bë. Me lenin Allah punë ka bë. Po e ka bëjti në krah, pi hujë në huj, e pi dërse në dërse, pi shkolla në shkollë. E ka punuar për kënat dit. e ditë edhe ata imi birabash kë u bë. Ka dal, më them vendim shtetnor, diçka e bën vendim shtetnor. Halifja ka nxjerr dekret certain mekan kot hajet kot ket musliman mbledhen vetfor hajet vetfor musliman kur kur zguzon me ja proca tajine vera ba para na na atku ai kit ku me ku nit drejja qe sosh di çka at ani esh pune made ndemon atku kur ka vlupi dietar rafa ka vlupi di esafa ky nire me demon ne mungese periodes e tarzimis se gjitha faktorve e ka pasni non ambiciozo Ekojnë ambicijet, motive, që njerë me shkullarte, me istutje, me njëtë gjurëm të sahabëve, tabenve, në adorimme, në ambicijet, në vëmnatë, në angajshime. Dhe në në duhet më të motiv, të luftujem plëkshtinë, të luftujem lodhjen, të luftujem demoralizimin, të luftujem shgjënjimin. Për këndre thanave që janë, e mund shmasht, në në duhet një mësus i mirë. Në duhet një mësus që e ka kakallon këtë situata, edhe ma fështirë ka hallun këto probleme, edhe më më më më vështirë se ana. Kush jam këtamtos? Pe kam lutur Allah xhel xhel. Me krasurën time, me kras timotivime, tanë, më duhet edhe stabilitet. Ne në do të na e dimë ku do të më shku. Po motivohemi. edhe motivohemi, ama motivimi emocional, ngumë ders, atë na çon në çonë justitave. Mosandai çështë më bë dot në qënë nej, fund dënfond me shumë gëmtim ngritje ngritje sipër çfarë njerëz e kanë bërë çstop edhe pas ushtive janë ato kush e kanë di rrugën e tyre ka qenë stabil sikur si ka thënë Allahu xhallahu na pejgamberit sallallahu alajhi wasallam wa abdur rabbaka hatta yatikal yaqin adhuraj zot ton derisa dëmzeja sikaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë shtim mesipon çdo ditë shtim mesipon durime ndije kështu rrad Po dhe pasurës të pejgamberë e kanë qenë qështo. Sigur se ka thunë në Vlajvë Mësudi, e lëgares në ditë humë boratë ditë, të pabarë qeshme, të pabekume, atë ditë që ka kalu, e onë së kam qenë maj mirë së ditë atë jeshme. Që kjo së stabiliteti. I pashdushme, ngritja pashdushme, e motivuar, e ndertuar mbi të bazës shëndosha, më orientim të duhur dhe së stabilitet. Andaj në do të orientimi, Në duhet motivi për të vazhduar dhe të orientimet, dhe të njërzimit të qëllimit më dhore, edhe në duhet në këtë piesë që ndryshmëria dhe stabilitetit. Gjitha këto të njërzimit dhe shumë tjera, ne i marim nga mësuësit të njërzimit, që Allahu Gjallora i ka zgjedh edhe i ka sjell në mes në njëzve. Pëse jam pejga mbarat të njërzimit të njërzimit të njërzimit të njërzimit të njërzimit të njërzimit të njërzim tan pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem do më dozën për këtë ton. Në përzo ku në sporti për çka që janë përzgjedhja Allahu xhallehu ve le ala. A ditën e nazar kush i ka zgjedhë ta njerëz. Kush i ka zgjedhë ta më kusuesit dhe kush i ka msu. Kush i ka zgjedhë dhe kush i ka msua, dini kush. Allahu xhallehu ve le ala, i gjithëdishmi ai ka përzgjedhë. E përzgjedhja Allahu xhallehu ve le ala gjithmonë për të mirën e. Në një Allahot nukonë, o rabbu ke jekhë lukumaj e shë, u e jekhtarë. Edhe zotit është ajë që kryanë, dhe ajë pasaj përzidhë. Ajë ka përzidhë. Allah ka kryu token, dhe ajë ka përzidhë që, dhe në këthimi i rabbetimi e konë qabja. Ajë ka ngrit qabënë. Me kësë kasëni, në monë, përmënaj, vëdheni shkretë, tashë ndërtu po për para dhe nështë i papano më konë e ka të reguë Allahu pejgamberin e vetë Ibrahim e zëmë e ka bonë dhe anë për nëmë dhejnë këmë e kështë i më rrëma për të kënde Allah është ajë që i ka përzidhë për nëmë dhej të përzidhën e të Allahët të do të me qenë dhe të përzidhën e të tonë ata që Allah i ka mësu do të me qenë cina ata në mësu njeve a Një ne që kjo është rrëd nërmale e zak سبحانه الله ان الله اصطفى ادم ونوحا والابراهيم وال عمران وآل على العالمين الله اصطفى قضى ادم نالص نوح نالص فامي ابراهيم فامي ابراهيم جن ابراهيم نالص و ثاني اسماعيل اسحاق و ما راد ديت محمد صلى الله عليه وسلم و آل عمران فامي عمران على العالمين يقضى مثنى كرهت نرزتي الله يقضى Eso, kujte tjerë e tjede që Allah fese Unët, Allah të të musohë, më së taj Alizam, Unët këmë përzidhë të të vi. Pa sta i të në nëndëzër Aja që e bënë Interesant këtëre tema është edhe Se krasë janë përzidhje hynë ure I ka pastru Allah të barë këtara I ka pastru Do në këta jenë përnjolla Këta jenë tëpatmeta Këta jenë, do më thonë, Pagabime që ti, realisht, duke i ndihë këmësh me gabo, s'ka mundësi, nuk është e mundëshme, si përse, dhe të lau të barë e kohetara, inë akhelesnahum bi khalisatin, dhe kërët dar, ne e kemi përzirëta, akhelesnahum, ne e kemi përzirëta, dhe këta e më pasru, me ujin e mësime dhe që, shpijin kë ahireti, orientimin e qarët e kam pasë, فسا قلن الله جل الله أصدر يسوف الى اللهم جاشن فرمو سالى اللهم الله قلن وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ أَعْتَيْنَهُ حُكْمَن وَعِلْمًا فسا أعريت المورسة پى قلسي يسوف الى اللهم نه إضامة ورسي ده إضامة دية إضامة تي أطوريتات ده إضامة تيهوري نيط قلن الله پر مو سالى اللهم اكسر ممت أده الله جل الله أصدر يكمسوا الله جل الله أصدر يكمس Pasta i të ndërnëzër aja që i bënë është, që i ashtu të se, kanë në të të njërzore. Pandaj, këta kanë qënë njërzë, jenë lodhë, jenë smu, kam pasë dhe këta, situatët caktuara, ndoshtë të tendencëve për shgënjim. Kam pasë, hëtta i dhestej e së rusull, ka, ka qenë sprova e madhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Mon, ju në kuptim të dërzimit, po në kuptim të ndjenjes të prejtimit të ata njerëzë. Pandaj, jenë përzidhe, Allah i kam su, jenë pa... Për... Me gjithat, mbetën të kapshëm. Maso, diko zhej, po këta e në kompikamber, jo. Ka këpik, dhe ajetë e që i flasën këtë pik, rraniçt, në bjullin gjitharë syetim, të pa që drushëm se mund thimi, ja, këta e në konë, jo. Ja. Pse ka përmë Allah gjitharë i suferizam? Nga ka du se ka pas një, një pejgamber e, i cili ka qenj një mbrutin, e qka që e konej pejgamber? Nëse nga s'mu në morë mësëm, qka nga duhet e mësëm? Më më më? E ka pëse e ka si jesu në nëzëm? Po, ka, ka specifikat të pejgamberet që e përnjën të parritshme. E dhe mësja si mësuj aso jesu në arrimë. Qa e dhe nga të specifikat e pejgamber të parritshme, me konej pejgamber? Dukë zhë mënë, o kur më kësa pejgamber? E dhe unë k Kjo është përgjigje, kjo është istifa, Allah e ka përgjigjur. Sa rrihet kjo puna vë? Mirë, po jashta kësaj përgjigje e mund smash. Ndoshta jot njëti nivel, së më rëndsi, po spoku nit në rrugë. Ti durentim, më ti apo tim. Ase po shohim kur ti motivosh, më ndera saktum. Zëvon ti bush një sjaj, ama e rëndësishme se, se merr pi ti për çka duhet, i kaq po na duhet never. Në nuk është e kërkuar me tash me, me bu prap rrasën gjemi si Musa, Alisom, Ibrahim, një nga përta. Po me marrë për jetës të të të në motiv, energjirë, na me marrët punë tona, kjo përna duhet një me. A është e buq me po. Qëfar tha Ibrahim e sëmë? Moj dhe në mërit të fëhua, i shfinë, kërnet smuna, Allah më shëronë, a në mund të përsmu ishte Ibrahim e sëmë? Pasaj nga absurditeti i, i, i, i kundërshtuar të pegamberve, ka qenë nga liha dhe rësulli. Qka pojtë i pegamberi? Pa të pegamber, jemë shi filesuak, e si për të përtrek, blenë spetë sa pa të gjionën të treka. Zbarnë me tolë ki, delë ki, po, se kësh njeri ato. Hanë, pinë, smuët, lodhët. Andaj është shëmbullë, që është i kapë shumë. Kur kanë kërku kundërshtuar të pegamberve, me lajke Allah me dërgu, ska druolla me lajke pse e se me lajken pa kapshën për nivet pagabujmë ama ka pas njëri që i ka kërkesë të vjedhë ju sofeli somtën rozën kur është ju është nga e grua a ka pas sa ka pas sa ose pas eps që is më ko interesante gjoria me lekun me ju është në grua a është interesante soni interesant, drozazai nuk joshët a mos dor me ju është një që ka prirje me merante e bon sabor a ç'kë është shembull A dhe i usuf e dhe sëmë ka qenë kështovë tonë. A dhe njerëz të kapshëm janë. Dhe qdo gjithë që i flasin për ta, flasin bërëna kufive të mund shmës dhe të kapshmes për njeve. A dhe është më rëndësi. Me një gjallë ta njerëz. Një këllë prapë në jetën e përdeshme. Fjallë të tynje, febër të tynje, së në harru. A dhe i ku fulle sa për pegamber të allah të azurën? Ku gjeni sa të tregime Ti prinspoko këlangen ka rrugë, kujtohet Musa Lezam, s'ka rrugë këtu. As sa më shkolla ka skaz. As institucionizm thot për tafora. A ne kushtojim gjallë në ato njerëz, kush kam i ngjall. E të rozuash më, zëti rrugë, zë. E tetra që mësojmë është edhe më më pegamars Allahu Xhelal Xalalu. Pse janë të rënëshën për ne? Për shkak se këtë e kanë në kulmin e asaj që është e mundshme lirimin arrit. Në që më marrë për shamë një mësusë, mësëm për tina. A ka mundësi në nëzansë si më ja kalu mësusët? Ka mundësi, shumë ja kanë kalu. Ka mundësi pasaj, në nëzansë si i botë mësusët, i mësusët. Ka mundësi. A ndaj si të kaleshë një mësusë, tashkëndu për një mësusë tjetër, ku me gjithë tjetër i ku me gjithë? Apo. Mirë, po, këta e mësusë, që kërë së në boshë me më i më mërësa ta në në kërë së mbushë më sësit t'yne? Në kejë banë gjithëmonë aktiv, të freskët, njomë, atraktiv për neve. Taon, atë e kanë në altë. Përndaj, ambicja, vullneti, motivi, gjithëmonë është ata në në vidhën më të në altë. Si kërës Allah tha, o inneke la ala hulukin adhim, të je në shkallën më të naltë moralit të siës edukatës. Anaj, Kërë e shkë ku më të mëri njëri, më t'i voshë, të rëshu ku ka më një pegamër sëmë. Qupra, ku ka më një bubekri, rrët dhe Allah të halën, a të jepi, e shkë ku ka mëri. Dhe fundit e fundit në të nërbëdhët nuk nërështë, me gjithë këtë ambicje, vunet, angazhim që këta njështë e kam pasë, me gjithë atë, të ashtë kanë qenë me në naturë njëzore, dhe e kanë një gjithë mësatarën. Asë n Në një të primë, qovë kuptimin e lëshimet, apo qovë kuptim të veprimet. Në njemi në duhet e cija balansuar. Nga se, jo rëllëherë, bëmi pjesë të tërheqjeve ekstreme. Ose nga njerë në shtrëngim, ose ma shpesh në lëshime në të lëremata. Pra e, qka është ajo? A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a ecje, të balansuar stabile, mesatare të matur, që gjithë mund nëmban të orientuar ka qëlimet e mdo, ku shumë këta? Qëta e më suste, që Allah Gjellu e ka dërguar më, gjithë mund, nëse edhe kër ka pas të ndinë me dalë nga mesatarja ka ndërhyu Allah i ka këshin mesatare, kërë që nëse ka mësë për tim, filon hëgja këlem xhushe, a ka tepruk këja, kë, a, më a ka tepruk këja, nuk më pasmë sotime. Më s'ka mos pashtim. Apo a mundi kush më të thonë se pejgamberi valla këtu a ka tepruk pa kafë. Ai nje nga shpifja. Po nga vërtetë nga saktasun thotat. Prandaj të ngosur këtu edhe shumë të tjerë na bën që ne të ndikim rrugën e tyne. Tumorrën për tyne. Nga burimet e tyne. Ti rikthejmë prap mohabet të tyne, fjalët e tyne, shembull të tyne. Jo për histori. Sigurisht, jemi jo për histori, dor, për, për aktualitet, për aktualitet. Morëm shaut në pejgamberi dhe e analizojmë së bashku. E shojmë këtë citat, si do të bënte ai? Çfarë do të bënte ai? Jo që ne të bëjmë prognoza, apo apo analiza nga vetë një, por nga mësimet e Kuranit, nga ozimet e e, e asoj që Allah ka pranë për ta. Shojmë i badit në ty në sabrë ty në dashurinë ty në mesjetë, është shumë të qartë që rast këndohemi i rinjto, vdi era këtë mësimet shumë tanjetëne e pardeshme. Ëmë këtu është u them inshallah përbashkët, çdo çm tutje do të ketë inshallah besoj ë uh, mësimin interesante porosit të demonstrosh me rrezime për neve, që padyshim padyshim ë uh, na japë motiv jetë një në pardeshme, na japë orientimin e duhur dhe stabilitetin e e karkuar deri në takimin me Allahun xha de bora. Për këtyre personat më kaq Allah shpërbëft Nevojmë të përmendim edhe zakonisht me të marrën edhe atë inshallah dyrën javë sigurisht e kemi qenë. Allahu na lesoft, Allahu na mëftëllëshuri për bujëni për saprin e u takosh me të mira. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kather.